Sestre, u našim kramovima, u našim gradovima, u našim zemljama, danas zapravo sva tvorevina sabrana je oko tvorca svoga. sabrana oko Tvorca i oko Gospoda. A sabrana, braći i sestri, oko čovjeka, jer je prije svega praznik nas ljudi. Ovo je naš praznik. Ovo su događaji koji nas se tiču direktnije nego bilo koji drugi događaj i u našem životu i u životu bilo koga drugog. Najvažni trenuci u vremenu našem od kojih zavisi, direktno zavisi i naša vječnost. do nas dovozimo u hramove na neobičan način na kolesnicama, na kočijama na kojima drugi ne mogu da se kreću, ne mogu da se voze, a mi smo baš eto te kolesnice izabrali baš te kočije baš to prevozno sredstvo, koje svi drugi izbjegavaju. Danas, ovdje nas je sabrala smrt, braću i sestra. Nju smo izabrali da nas dovede. Pri tom, Došu smo ovdje ne dajoj se poklonimo. Ona je ovdje naša pomoćnica. Ona nam danas i te kako treba. U svijetu u prostoru izvan crkve smrti se prošimo. A danas ona nam je najpotrebnije jevo baš na današnji dan sabrali smo se oko nje sa sviješću da i sami umiremo braćo i sestre da se i sami evo ovako ovdje sabrani krećemo ka njoj krećemo ka grobovima. Međutim, Gospod naš Isus Hristos ovim praznikom, ovim događajima donosi nam ne radost. Donosi nam, braće i sestre, veliki blagoslog i jedinstvenu mogućnost da je Prevaziđemo. Centralni praznik naše svete crkve, braće i sestre, tijesno je vezan upravo sa smrćom. I u crkvi ne možemo praznovati ako to ne prepoznamo. Ako ne prepoznamo naš najdublji problem, kako onda naša radost Može biti duboka. Da li radošću možemo nazvati sve one radosti koje idu u od dubine problema koji imamo? Objasni mi kako možeš da se raduješ, a smrt nisi prevazišao. Kako možeš da živiš, a nje da se ne oslobodiš? Kako možeš išta da planiraš, bilo šta da radiš, ako nju nisi savladao? Kakav je to život, braćo i sestre, i našta to liči? To liči na kretanje onog kurijaka u Zološkom vrtu koji može samo unutar kaveza da se kreće. Istina, velikom brzinom i snagom, ali sve unutar kaveza. I sve ovo što mi danas imamo oko sebe i u čemu, nažalost, i sami i tekako učestvujemo ulažući ne malu energiju, ulažući svoj život To je, braćo i sestre, kretanje u okvirima kaveza. I te rešetke skovane su, braćo i sestre, od tvrdog materijala. I njih niko ne može da slomi, ni jedan... Nož, jedna sila ne može da razvali, niti da ih prekine. Nijedan čovjek nema snagu da nas oslobodi. Mi jedni druge ne možemo oslobađati. Mi jedni druge možemo da ubijedimo da problem zapravo i ne postoji. Da postoje svim drugi probleme. Ekonomski, politički socijalni, ekološki i mnogi, mnogi, mnogi drugi. Ne, braćo i sestre, postoji samo jedan problem. Da se razumijemo, samo jedan problem. Isti je i moj, isti je i tvoj problem. A taj problem jeste problem smrti. Ono što smrt izaziva jeste problem grijeha, te razorne, destruktivne sile grijeha. Sve više, braćo i sestre, zaista isplivava ta crkvi odavno poznata istina, da je grijeh sile. Sve više srijećemo ljude koji priznaju, i slava Bogu da konačno priznajemo, Da ne možemo da ga savladamo, braćo i sestvo Da je jači od nas Jači od nas Ti bi neće i htio da ne griješiš Međutim, nečija ruka te hvata za vrat I zakucava za grehovno djevo Mnogo jača volja nego tvoja što je A učinjen rađa smrt. Izvorište grehovne sile, braći i sestre, jeste u demonskoj prirodi, u prirodi palih angele. I iz tih svera to zlo, ta gordost, taj otrok ušaju u našu prirodu. Još na samom početku i otrovao je i mi se svi začinjemo bolesni, rastemo bolesni, nosimo u sebi smrtonosni virus, grehovni virus koji neminovno izaziva smrt. I od tog virusa, braćo i sestre, grehovnog virusa, nema pomoć. Evo, pogledajte, danas, navodno, razvijena medicina. Ili neće, ili se to radi svjesno, ili svojim sredstvima i svojim metodama ne može da otkrije, ne može da uspostavi tu dijagnozu. Tek danas niko od grijeha ne liječi do crkva, braći i sest. Niko ne ukazuje na problem do crkva. I zato danas nema ni ozbiljnog sagovornika. Šta mislimo, braćo i sestre? Da će gospod naš, da će crkva naša, da se spušta na naš nivo i da stvarno povjeruje u ono u što smo mi povjerovali. Da će početi da se bavi tim problemima kojima se mi bavimo, ozbiljno, i da ih rešava. Neće, braćo i sestre. Црква otkriva problem, odmah iz prve i odmah i rešenje nudi. Gotovo rešenje, moćno rešenje, pritom za svakog onog koji joj povjeruje. Istočnici zdravlja i zvorišta zdravlja, braće i sestre, su neiscrpna. Ako smo željni osvećenja, Blagoslova istinskog života, istinskog zdravlja. Nemojte da se brinete. Ima ga u izobilju. Ne može da hvali. Zato što ono ističe i samoga Boga. Onim svetotajinskim kanalima. Koliko ljudi je kršteno, braćo i seste. Mi smo danas došli do toga da krstiti se manje je zanimljivo nego navijati na nekoj futbalskoj utakmici. Većiti je doživljaj da baciš pogled na neke atraktivne turističke lokacije i to smatraš većim doživljajem nego krštenjem. A nismo ni svjesni, braćo i sestre, čega smo se mi udostojili u toj tajni. To što smo primili, ne može da se prati, braće i sestri. To što smo primili, sa nebesa dolazi. To je direktno Božije davanje. I koliko ljudi je kršteno, braće i sestri? Jesmo li se nekad zapitali, oće li bi dovoljno da ne zahvali možda Si krstio dvoje djece, oće li imati u crkvi sile za preporodi tvog trećeg, četvrtog, petog djeteta? Jer u pitanju su ozbiljna izlivanja, svešteno miro. Jesmo li se zapitali da se gospod možda nije predomislio među vremena i rekao danas više nema kreštenja? Dosta je bilo. Jesmo li se zapitali, braću i sestri, oće biti sveštenoga mira za miropomazanje? To se uopšte ne pitam. biti više svete liturgije, braću i sestri? Oće se zatvoriti i zaključati rebra gospodnja da više ne bude svetoga pričašća? Ne pitamo se braćo i sese jer negdje duboko osjećamo da će biti osjećamo da crkva daje jer crkva je majka daje u izobilju i djeci ne može da zahvalju. Znate li koliko se danas liturgija služi i svete liturgije primaju blagoslov iz jednog izvora iz Istoga rebra Svi životi, braćo i sestre Osvećeni, preobraženi životi Svi primaju život iz jednoga izvora Iz jednoga istočnika Ne iz dva, nego iz jednoga Kogod se udostojio carstva nebeskog, braćo i sestre Morao ga je primiti od njega Kogod je prepoznao veliki problem, koji ima problem smrti, rešenje je mogao naći samo u njemu. I crkva, pogotovo u ove dano, zaista moćno nam skreće pažnju. Neće da razgovara s nama na druge teme. Pogledajte u strasnoj sedmici. Pa čovek kad izađe iz hrama u svijet, misli ili je on potpuno pogudio, ili je svijet u totalnom autu. Mi, sinoć, danas i ovih dana, čitamo evanđelja, strašna evanđelja o stradanju, a svijet se pravi pogud, Muta, Evo danas, braćo i sestre. Kao da toga uopšte nije bilo. Kao da se to uopšte nije desio. Kao da on uopšte ne postoji. Kao da nije ni dolazio. Kao da nije stradao. Kao da nije umro, Kao da nije vaskrsao. Takvo je raspoloženje u svijetu. E vidite, braći i sese, tu je neko žestoko promašio. Neko se smrtnu oklizmu. Ili je crkva, ili svijet, ali neko ide pogibelnim putem. Apostol Pavle otkriva nam da je krst, ludost i čitava priča vezana za krst i za stradanje gospoda našeg Isuse Hrista da je ta priča zapravo ta propovija o ludost za one koji ginu oni koji se braćo i sese ne sabiraju oko krsta gospodnje oko raspetoga gospoda oko njegovoga živonosnoga groba oko njegovoga vaskarsvoga tijela i vazneseno i u crkvi u svetim tajnama prisutnom Oni, braće i sestre, naprosto ginu. Obratite pažnju, to su apostolske riječ. A nama koji vjerujemo, u ovim danima otkriva se velika sila, braće i sestre, životvorna sila. I u ovim danima, i na današnji dan, i sutrašnji dan, Gospod nam skreće pažnju, gdje je naš problem i što On nama donosi. Umire kao što umiremo i svi mi. To je kraj našeg putovanja, smrt. To što mi danas mislimo, braćo i sestre, to što smo mi danas isplanirali, To najčešće uopšte ne biva osvareno, zar ne? Ali smrt ne promašuje nikogu. Dakle, i mi umiremo. Sigurno je da umiremo. Razmišljaš li o tome? Rešavaš li to? Možeš li novcem da se otkupiš? Može osiguranje da te zaštiti? li osiguranje da te zaštiti? Može li obezbeđenje da je zaustavi, može li pamet, može li mudrost, može li poarijeklo da je se suprotstavi, mogu li vojske, braće i sestre, mogu li lijekovi, može li medicina, može li da je zaustavi? Ne može. Niko ne može da je zaustavi. Gospod traži od nas da to prepoznamo. Od roditelja traži da to znaju i da u tom duhu djecu vaspitavaju. Jer šta si dao djetetu ako mu nisi dao zaloga i vječnoga života? Ako ga ne vaspitavaš u duhu crkve? Ako ga ne učiš da se vezuje za onoga koji jedini život može da mu da. Nisi mu ti dao ni tjevesni, a kamog i vječni. Zato svi oni koji svoju djecu ne vaspitavaju u tom duhu krsta, smrti i vaskrsenja. Nisu dobri roditelji, nisu dobri vaspitači, nisu dobri sveštenici, nisu dobri učitelji, jer crkva, braćo i sesre, ima veliku potrebu da mi to sagledamo do te mjere da sami gospod sušti život, braćo i sestre umire prima smrt on kaže braćo i sestre pogledajte vidite u čemu se narazite svi, bez izuzetka pogledajte na meni ako ne vidiš Sam, pogledaj mene, evo, i ja sam je okusio. Okusio radi tebe. Međutim, ono što ja u sebi nosim, ti nemaš. Ti ćeš umrijeti, leći ćeš i nećeš više ustajati. Koliko je takvih, braću i sestre, slučajeva do danas? Koliko je ljudi lebovi? Kolike ljude smo sahranili, braću i sestre? Bezbrojni. Tačnije, od Adama do današnjega dana mi neprestano sahranjujemo. Svi bez izuzetka. Ko nije, sahranjivaće brzo. A on prima tijelo, postaje čovjek jedan od nas, ali u sebi ima ono što nema ni jedan drugi čovjek, a donosi svakom čovjeku. Ima, braćo i sestre, božansko porijeklo. On je sin Boži pun života, vječnoga života, bez grijeha, braći i sestre, vladika života i onaj koji smrt satire. Satire je našom prirodom, našom čovečanskom prirodom, istom onom prirodom koja je do njega bila potpuno nemoćna pred naletima smrti i bolesti. Samo u njemu čovjek pobjeđuje smrt. Samo u njemu, braći i sestri. I boves, i grijeh, i demone. Niko drugi ne može da nam pomognu. Niko. To je mnogo važno. A evo, u ove dane to možemo i da ispratimo praznujući. Evo ga, Gospod, pred nama. Donijeli smo ga, braći i sestri, iz svetog altara, crkva na suči, vaspitava u duhu liturgije, iz altara, braći i sestre. Sveštenici su iznijeli svetu plaštanicu, simbol tijela Gospodnje. I evo ovdje je pred svima vama. za koji dan vratit ćemo je u sveti oltar praznujući njegovu stajanje iz mrtvi jer on će vi to znate zar ne ustati iz groba i ponovo doći i stati ovdje među sve nas u svetoj liturgiji u svetoj čaši, u čaši života, u tajni tijeva i krvi. I na taj način obezbijediti svima nama istinski život u izobilju pod uslovom da se svim svojim bićem sjedinimo sa njim, braći i sasni. Za onoga ko ima da vidi i uši da čuje, jasnoje Da nama života bez njega nema. A njegov život nalazimo u crkvi, braćui i sestre. Crkva je njegov život. Crkva je osnova na vraćaju i sestre, na njegovoj smrti, na njegovom vaskrsenju. I svima nama, ukoliko je prepoznamo i ukoliko je poštujemo Na taj način da je upravo taj život, vječni život. I mi u njoj rešavamo upravo taj centralni problem, problem smrti. Rešavamo u zajednici sa njim, a ta zajednica mora biti liturgijskog karaktera. Izvan liturgije, braćo i sese, ne možemo primiti život. Izvan crkve. Ovaj praznik je nemoguće praznovati. Izvan crtve ovaj život je nemoguće primiti. Zato nas majka u ove priziva da dođemo. Kaže nam, djeco, ne gubite vrijeme. Dragocijeno vrijeme. Ne gubite snage, dragocjene snage. Ne gubite pažnje, nemojte da živite rasijano. Niko vam ne može pomoći. Problem je predubog. Sile su prejake, prevazilaze vaše sile. Ne možete sami. A da bismo smo mogli zajedno, evo ja sam tu sa vama, jedan od vas čovjek sam postao radi vas i kao čovjek nudivam božanske blagoslove kao što sam u one dane sa pet hlebova hranio 5.000 hiljada ljudi, to isto ja i danas mogu od jednoga tijela, braće i sestre šta pet hiljada ljudi od jednoga tijela hrane se hrišćani na svim kontinentima Jedno tijelo hrani Hrišćane u svim istorijskim epohama. Jedno tijelo. A njegovo tijelo je jače od smrti. Ukoliko ga primaš, vjerujući, poštujući te životne sile, postaju tvoje sile. I osjećaš što je mnogo važno, braćo i sestre, Da osjetimo da je smrt prevaziđena. Ne samo da čujemo, nego da osjetimo. Da osjetimo taj život, Boži život, da osjetimo u nama. Kako Bog živi u nama i mi da živimo u njemu. Zato je on i postao čovjek. Zato je vegao. Zato nam je pao na ruke, braćo i sest. Pao na ruke. Josif ove ruke, a što ne bi mogle biti tvoje? Nikodim, zašto ne bi i ti bio kao Nikodim? Da imaš tijelo gospodnje u rukama? Da ga opipaš, da vidiš da je zaista tu, među nam, Da bi posle mogao da se osvjedočiš i u njegovo tridnevno vaskrsenje? I da uvijek, braćo i seste, kad smo u crkvi, vjerujemo i doživljavamo da mi živimo sa vaskrstvim gospodom. E to je nova dimenzija života. To je život u carstvu, braćo i seste. Rješili smo, tačnije, primili smo, dobili smo rešenje na dar. Onda život ima potpuno drugi ukus, znate, novi smisao. To je granica između crkve i svijeta, to je granica između hrišćana i idolopoklonika, jer kogod se ne poklanja jedinome vaskrslome gospodu, on je idolopoklonik, jer taj kojem se on klanja, kogod on bio, on je idol, braćo i sest. Istiniti Bog svakako nije idol, sigurno da jeste neka bi dao gospod da ova pedagogija ova mistagogije, crkve kroz sve ove obrede sve ove simvole izazove u dublja pitanja nemojte da se plašite pođite slobono dublje zaronite dublje Evo je ruka gospodnja, ugazite slobodno, braćo i sestre, i u oganj, probajte i po vodi da hodite, samo njega izvida ne ispuštajte njegovu riječ, njegovu volju koja je kroz riječ izražena, ne ispuštajte njegovu crkvu, ne gubite se iz liturgijskog prostora. Ne odvajajte se od svetoga pričešća. Kako možeš da učestvuješ u prazniku čovječe, a godinama se ne pričešćuješ. Ti na taj način prezireš sve ovo. Ne pričešćuješ se. Ne učestvuješ u životu crkve, pa ti prezireš život. Ti prezireš žrtvu, ti prezireš ljubav. I onda ljubavlju nazivaš zločin. Vrlinom nazivaš grije. To su sve neminovne posledice, braće i sestre, isključivanja i života crkva. Zato crkva nas poziva, evo i danas, sutra liturgijom, kako praznujemo vaskrsenje, vatrometom. Liturgijom, braće i sestre, vaskrsenja nema izvan liturgije. Zato, ko hoće da ne samo sluša ovome, da fotografiše, da gleda, ko hoće da okusi život, on će ga naći okusiti, ali samo u liturgiji naše svete apostolske crkve. Gospod je jasan, braću i sest. Ako nećemo, u redu, ne moramo, ali jedno sigurno znajmo, života okusiti nećemo. I umirat ćemo braću i sestre, gore od životinje. Živjet kao skotov. I možemo da padnemo vrlo lako ispod demona. To se prije svega odnosi na one koji su kršteni. A kršten čovjek, svetotajinski, on je zamislite to, on je umro sa gospodom i vaskrsao pazite, to je sveta ta tajna kreštenja pogrebo smo se sa gospodom i ustado smo njegovom silom silom njegovoga vaskrsenja i šta mi onda radimo posle kreštenja braću i sestre umjesto da se sjedinjujemo sa njim da budemo mrtvi grihu, a živi njemu i u njemu mi se opet Vraćujemo na bljuvotinu i grišimo smrtno. Zavisite kakav je to projekat. To je neko sofisticirano samoubistvo. Kršten si čovječe, direktno si vezan za njega. Kršten si u njegovu smrt, ustao si njegovim životom. Tebi života nema bez njega. A njega ponavljamo Nema izvan crkve, a crkve nema izvan liturgije, braćo i sesto. A liturgije nema bez blagoslova svete trojice. Carstva nebeskoga nema bez svete liturgije. Dakle, sve ovo što smo ovih dana doživljavali, što ćemo doživljavati večera, sjutra i na sam dan vaskresenja gospodnje, Sveto ima svoje korito, to je korito crkve, to su liturgijski svetotajni kanali. Ukoliko se ovoga niste удостоjili, ukoliko vam je sve ovo možda još uvijek nejasno ili negdje daleko u redu, riđite, pristupite i okusite da se distancije Iza grehovnih zidova i međa. Ne možemo da ukusimo. Jer Gospod neće na silu, braćo i sves. On hoće da ti sam priđeš. On je došao. Granica je crkva. Izvan crkve, zapamtimo to dobro, on neće izlaziti. Dovoljno je si išao. Dovoljno je, braćo i sves, nishođenje. Mi treba da pristupimo i da ukoračimo u prostor crkve. Ukoliko ima grijeha u nama, da ga ispovijedimo, da ga prepoznamo, da ga ispovijedimo, da primimo oproštaj od gospoda našeg, da bi smo mogli da napravimo i korak naprijed, da ga okusimo i da vidimo i zaista osjetimo da je život u crkvi, da nam se darujemo. Vječni život. Neka bi Gospod dao i molitve svih, u njemu živi otaca i matera, da i mi u ovim praznicima vajsinu okusimo da je Gospod ustao, a u njemu ustala ljudska priroda i da nam se svima nudi, braćo i sestre, život u zajednici sa njim. U zajednici koja nam otvara očeva njedra, u zajednici kroz koju primamo vječno strojanje vječnoga i ocu i sinu sa bespočetnoga i jednoslušnoga duha svetoga koji nas i u dane ovih praznika vodi, uči i blagosilja. Taj blagoslov da imamo i u vremenu ovih praznika i u vjekove, vjekova. Amen.